Поки збудували на затишній лісовій галявині хату До озера також ніби звикли Звикли і до зачарованості Волина лісом та озером І лише останнім часом Грина почала знову непокоїтися Коли Волинові минув 14-й рік Він був найгарніший з дітей І кучері мав такі чудові, що вище плечей ніколи не тинали І здавалося матері, що кожного разу біля мандрів до лісу або озера, приносячи додому ягід чи грібів, свіжої риби і коловив, як ніхто спритно, він виглядає ще гарнішим. І від цього раптом ставало матері не радісно, а страшно. Щось коїлось з її хлопчиком, щось відбувалося у лісі довкола їхньої родини таке, чому вона не могла дати ради» не могла пояснити, боялася. «Це життя, навіть, люди, тебе так переймає?» Заспокоював гір стир. «Раптом на тебе щось стало находити. Адже тут чудово. Ми прожили три роки навпрочив спокійно, легко, ніхто нас не знайшов, не зачепив, лихо обходило стороною. Не гніви богів» лісових демонів і тих, хто усе знають. Горино. Нас оберігає якась сила. Може і таке бути, як я вже думав про це. Але ж оберігає, ми не повинні гнівити її. Бо хто знає, що тут у лісі могло з нами трапитись. Я знаю озера, боюсь русалок, боюсь водяників і вил. Я усього зараз боюсь Мені здається, що я зараз Нашу розмову Її хтось слухає Дослуховується до наших слів Ні, треба звідси тікати Пора вертатись А вже ж дослуховується Ось, поглянь лишень Волин зайшов тихенько в хату І сидить поза тебе на ослоні І слухає нас Засміявся стир Але не переймайся «Я таки поїду в село, подивлюся, може, і справді вертатимемось». Мати глянула на волина, який уважно слухав батька, мовчки, не додаючи жодного слова, не заперечуючи, але і не підтримуючи. Він заглибився поглядом кудись попри себе, ніби бачив щось тільки йому одному видне і відоме, ніби знав щось інше, ніж вони». Знав більше, звечуріло. Крізь розшинені двері видно було, як зійшов на небо повний місяць. Вклалися спати. Перед тим як погасили каганця, Хорина знову поглянула на Волина, і знову стало їй моторошно. Він дивився на місяць, ніби відчитував щось із нього. Невідривно і зосереджено, Мати дивилася на нього, на його бездоганний профіль На кучері, що спадала на плечі На струнку поставу І раптом страх поповз по всьому її тілу. Він заворожений Мій хлопчик заворожений Я чую, як він чужішає Як думає про щось таке, чого я не знаю Не відчуваю, не розумію Мати покликала його неслухняним голосом, і Волин озирнувся. Як завжди, мит ще мовчав, а потім спитав лагідним, теплим голосом. — Що, мамо, ви мене кликали? — Спати, рягай, синку, не дивись так на повний місяць, бо спатимеш зле. При повному місяці літавиці приходять до людей. Русалки і віли, мавки і... Платентники, стрижні і вовкулаки. Стережися, дитинко, таких ночей. Стережися. Добре, мамо, не хвилюйся. Я лягаю спати. Я тут з вами і нікого більше. Замкнімо двері і місяць не зазиратиме у нашу хату поночі, якщо вам лячно. Чи не так, тату? Лягай спати. Слухай, що мати кажуть». А як по правді, то так воно не краще замкнімо двері, і нехай хатній дух нас стереже як досі старіх. Наступного дня батько поїхав у їхнє колишнє село. Місяць був красень, і день видався гожий. Повернувся стирих через чотири дні із кіньми, яких позичив у давнього сусіда, і родина почала збиратися в дорогу. А Волин нічого не казав, але був смутний, і його настрій передався іншим. Збиралися важко. Нелегко було полишити, нажити тут, у пущі, хоча водночас усі і раділи поверненню до села. За ці роки війни минули. Про лицарів-завойовників уже понад рік ніхто нічого не чув. Почали забувати лихо, Налагоджувати звичне життя Шляхом Прошкошувати Знову купці І село ожило І дихало, як раніше